І ще в цьому житті ставало ясно, ким вона стане в наступному. Залакі Раскатом міг бути спокійним. На його ясному обличчі виднілося сонце і усміх. А от пірнайник Ганс, чемпіон Німеччини з фридайвінгу, який сидів при вході до бару і гортав якийсь журнал, викликав стурбогоність. Уже зараз на його обличчі читалося, що Гансові судилося стати таранькою. Родіон глянув на Ганса на столики біля моря, дивлячись, чи не з'явиться там бува Артем. дівчата пірнальниці у відвертих купальниках розсілася за столиком під парасолею, обклавшися з усіх боків рурками, масками і моноластами. З деяким мстивим задоволенням Раскато відзначив, що у них теж на обличчях починають проступати риси земноводних. Гаразд, чувак, спасибі. Піду додому думати, скільки з мене? Вісімнадцять за чай і сирний нан, і п'ять за сік. Нема проблем, приходьте ще, не забудь цигарет. Раскатив, розрахувавшись дрібними, кинув до кишені сигарети і, як був голий по пояс, у широких шортах, вийшов на сонце, що дерло вже десяту шкуру з тих, хто не міг сховатися у зачинок. Дахап був порожній. Було зачинено магазини з обладнанням для дайверів, позачинялися крамниці з лампами та абажурами, не з'являлися власники крамничок-сувенірів. Навіть Мохамед, власник фалафельного місця біля набережної, старий і битий життям мусульманин, теж поїхав до Каїра провідати свою доньку. На Майдані Дахаба тим не менше відбувався звичний рух. Сновигали туди-сюди кози, гасали джипи, і вантажні Тойоти, іноді з'являлася занадто люксова тачка котрогось із магнатів бедуїнів. скажімо, якийсь Ланос чи Хонда з підсвіткою днища розсікала тишу і зникала далі в глибині Асали. Раскатов зайшов по дорозі на базарчик до Ібрагіма захопити якихось фруктів. На базарчику він зустрів Вероніку. Вероніка округла в животі, м'яка й погожа. Походжала між рядів манго, гір винограду, між фініків, інжиру, капусти, баклажанів, дені кавунів, вибираючи щось на вечерю. Привіт, радіоне. Привіталася вона. Як справи? Та нормально все. Розкатав знову. Відчув цю незвичну для себе зніченість у розмові з Веронікою. Був на лайті щойно, народу взагалі немає. Вода як молоко, плавати нереально, спекотно навіть у воді. Ну, біля човна там крилатка, висить бачила. Хто? Крилатка, риба така отруйна, схожа на півня. У них зараз сезон перувань. Вони підпливають близько до берега Так що ти вважає Як будеш купатися, ходити Зважай на це У нас на осалі вони теж бувають Дивись, не наступи На сім років ногу паралізує Та ти що? Серйозно, ствердив Раскатов Задоволений, що вдало Розплутав незручну для себе ситуацію А що там у вас? Як справи? «Артем дома?» «Ми приїжджали сьогодні», – сказала Вероніка, перебираючи пучки зелені. «До будинку позаду вашого, той, що біля старої мечеті, зразу біля Бугенвілії. А, все знаю, там колись серфери жили». «Видно, що якісь хлопці цікаві були», – згадково сказала Вероніка. «Скоро приїздить Соня з дітьми, Артем дбає, щоб вистачило місця для всіх». Він відповідальний. Так, він удома, зараз меблі перетягує. А ти прийдеш до нас сьогодні? Вероніка зміряла його поглядом. Ми тебе запрошуємо на вечерю.